Kaixo, gaurkoan Iparmartxako bi instruktore etorri dira gureera, Rosa eta Junkal. Zer boduzu hobete? Ondo. Ondo, ondo, hemen itchialdia aguantatzen. <laughs> Ojorro, no. eta elgarezkotarekin hasteko ba lehenengo galderarekin hasiko gara. Zergatik ikasi zenuten Iparmartxa? Bueno, ba, eh, ni dizuet nere historia. Era, nengo, nengoen nahiko desesperatuta, ziren eh, beste jende asko bezala, ba kirola asko egin ditute, es, desberdinak eta hori, baina momentu batean iritsi izan ez mintzan eh, eroso sentitzen, ba, lokal itxi batean, es. Ordun, ba, hori, plaza dantza, ibilt, ibiltzia, baina karo, Hori nerezataka, eh, egiten diate kalte. Ezan nahi dut, eh, daskat plaza dantza egiten, dantza egiten, eta ibiltzen zenararen pausuakin, ulertzen, oza, bera juten da oso askar, askar eretzat, eta orduan, tortzen den naiz etxea, eta orduan, e, nengoen, desesperatu, zer egin desaketzen, ez nago, eroso kirol batekin, ez Ordun orduan, iparmartxatopatu nuen, eta bueno, izan zan, milagroso, oza, izan zan eretzat, oza, Eh, bueno, askotan azaten dete, o plaza dantzan jartzen dira mina, ba iparmartxa, horrengo egunean iparmartxa kentzen dit, bai, porque iparmartxan ere izan da, eh, oso oso ona, lurkutzan eta ta guruantzako. Eta zuk zer diozu funkal? Bueno, ba ni ere, ba, ibiltzea, mendian ibiltzea, naturan ibiltzea, pues asko gustatzen zaiz. Eta ezakindulako, pues jakinuen, eh, E, kirolonen inguruan e, harakatu nun pixka bate eta ikusin nun ba, oso osasun zala e, gehien bat oski hart pila batera biltzen dituzulako bueno, iagorputzeko guztiak eta biden eta egia zan, ba, e, gero jakin nun e, bertan lasarteko bikidek eginda zutela eta bueno, ba, beraiekin justu egu, ni orgun txet jakunen egoen eta dut beraiekin harremanetan jaren zan, rosataregoniakin eta ikastaro bat antolatu nun. Eta, bueno, ba, aprobetsatu nun, dardertan parte hartu nunik ere. Eta, jo, ba, gerostik engantxatu egin dau. Eta, bueno, ba, ikusten dut zeon uradazkan, e, nikorendan mendiran bastu ikabe ezin dut, esan edo, asko laguntzen dut, e, eta ez hori bakarri gero pentsatzen dut, bueno, pues, herrian ere sozializatzeko ere balio izan dula, zere harreman asko egin ditut eta bueno ba oso aberatsa dirtuzait eta oso gustora dago. beraz esan dezakegu deskubrimentu bat izan dala bilentzako eta bigarren galdera iragoki onean ba noratan noiz hasi izan iparmartxa erakusteko ideia ba junkalek esan duen bezela hori e, e, bilatzen kirol bat e, bilatzen kirol bat ba topatu non iparmartxata Eta e, Begoña morianakin, biak, e, osea, nola gustatu guztatuzitza hainbeste, ba istrutoreiz nintzen, ez da? Eta orduan topatu nintzen begoña morianakin, esatzen dudan bezala, eta bion artean, ba, haziginean, e, ikastaroak ematen, bai? Ikastaroak ematen. Eta gero deskuritu genuen, oza, klaro, e, este, m, m, momento horretan arte, egiten zen ikastaroak, eta horruzten zen nalsuntua, ez? Baina, karo, ejendia, Ipar martxagitia errexada, baina ondo egitia oso zaila da. Bai, ordu jendeak ditzen da, basalantza askokin, ondo gingo dudan, hordun ikastaroak egin eta gero, perpazkatu instruktore izan eta gero, eh, hasi ginean, or, esaten dudan bezala, hasi ginean eh, ikastorak ematen lazarten, baina baita ere, eh, eh, astero eh, entrenamenduak egiten. Entrenamendu egiten bi, bi, bi arazongatik, bat eh, jendia elkartzeko eh zalantza gusti kentzeko eh hobetzeko hobetzeko eh bai porque beti da beti saude hobetzen hobetzen hobetzen ni eta ordun eh antolatutakoen eh ba pie, hastian, pie biegun e, elkartzeko eta hobetzeko iparmartxa bai eh momentu horretan instructorek ginen hm Fenway bai Asociación de Nordic Walking de España bai eta baita ere enuan enuen E, es, Euskadi, es hiru e, lurraldeko mm, sozietatean baita, oza, e, e, talde batean baita, bai. Baina mm, ez ginian gustoa. Gurekin ez zegoen, ezokan ez har ikusirik an, es. Orduan eh lantratu ba zer egin, es, eta petse gituan pentsatu genun, ba, e, ba ostadarren sartzia. Ostadarren sartzia, ziren guretzako baita pabea izango san, baina baita ere eh osea ostarrekin ados ginen ba hori eh, bere bere bere beti erritik errida dia gaus eh, kirola ez, eh, eta eta segituan egin genun eh e, bazkideak, baskideak osea gero beraigesan zuten segituan ba, ba ze ondo eh seren claro eh, arte narte, zen ba, hori saskibaloia, futbol, ez dakizet, mutilak, neskabaitak norski, peinanezka gazteak, kanik, karo, iparmartza agertzen da, oztadarren, e, talde bat heldua. E, borki oztadarren oso, oso eroso sentitzen geha, ziratikan, eh, e, zaten du da mesela, borki hori erritik herriera egiten dugu gauzak, horrez daude ez da egok, ez da dirua irabaztea, ez da, bueno, gauzasko, bez? E, berez, nire ustez bi mila eta ama, boste, ama bostean edo, laik esamuzan, nik ez, ez nire ondo, eh? Baina pentsatzen ditu, ama lau ean edo ama bostean hasi ginelea. Ez dakit horrekin enantzut dugu edo ez edo... Bai, oso ondo. Esan dezumezela, hobetzeko e, talde horiek edo proposatu zenituzten, ez da? Eta jakineiko genuke, ea oraini jarraitzen duzuen ikasaroa ematen eh bai, bueno, nik ez dut baino, baina Rosa ta Begoña hasizian, baino, gero nik ere egin instruktore e, ikastaro bat eta bueno, ba, gas bereekin e, Eta bueno, ba, jarraitzen dugu eh bai gure kabuz, naiduna bueno, eh ikastaro ematen ditu. Gero ostalarrek ere antolatzen ditu ostalarren gaude eta ostalarren beti irekilla dazka ikastaroak. Edo norke manditzazke izenak eta eta antolatzen ditugu ikastaroak. Gero, eh, lehen lehenesan bezala ba txakunen eman genitun, benbat ikastaro bialditan. eta gero jaulguneko kidei ere emazitzaien. Horren bi urte edo. Eta gero bere bere amai, ama-amak etorri zian laguntza eta ikusi zuten interes eta beraiek ere, bueno, eskatu ziguten eta emazitzaien. Eta gero gure asmoa da ere euskararen maratoian ere ikastenotxo batzuk ematea, Hori egingo dugu, baina bueno, bauri da, eta bai, beti martxan, bai. Aimbat eda, bide mitartez, bai, dut txintxarren, eta azaldu da, egin dituzuen bai, irteerak ez da. Eta, jakinenko konuke, ea, irteera hoiek edonoren zat, irekiak diren? E, bai, bon, lehenago le zango dut, este, nola entrenamenduak daude hastian dialditan, ez da? E, ere bai, aurten aurten este hasi hasi ginian, eh Asko de Kanpinekin ateatzen eh, goiz bat, bai, hilean goiz bat. E, eta gero eta gero hori hastian zeharrez, eta gero eh hilero egiten dugu irteerak, goiza pasatzeko, eh, irteerak. E, Bueno, gero irailean egiten dugu egun pasa bat, bai, autobusak ikutengea, eta beti irikia, irikitzen dugu gainera familiarentzako, bai, etorre daitekea, gu, e, aita eta semiak, eta, bueno, da oso egun polita izaten da. Eh, batek esan zidan, e, bazkide batek esan zidan, eldia del klub, eta, bueno, hori oso, oso oso ondo pasatzen gea, eta da, irikia familiantzako. bai. E, gero, neguan baita, ba, hotxagabira, hotxagabian dakagu taldetxo bat, ke, gu internet gu egindugu, gu erakutsi diegu, erakatsi diegu ez. Eta orduan, e, neguan, joten jutengea raketak egitearea, eta, mm, eta, bueno, e, asteburua izaten da ez, ondo pasatzen gea, eh orikultura eh, baita porque, porque beti beti aparte de Kirola e eh, iparma ostadari baita daka gutura Irajan baita saiatzen gea eguna pasa eta arratsailan kultura kultura sartzea, otsagabean baita ba hori ez, este bai, me, me, bil, mendian ibilita gero, baskalduta gero, ba beti este, turismo e, oza, egiten dugu tur bat, etur bat otsagabitikan, eh erakusten di gut, eskitatzen di gut eta hori beti kirola ta kultura, bai. Esaten den bezala, gero otsagabikoak baita etortzen dia honea eta berdina egiten dugu bai. E, irteerak, eta kultura, eta dena, bai? E, gero, paskuko astean baita eta jutengia aste bat pasatzea, e, berdina, bai? Jutengia, eta sagutzen dugu, e, lehengu urtean egon ginen Gironan ez, eta egin genuen Kirola, baina, bueno, este, kultura pilla ez, porque e, David Neskutikan, ba, asko ikasek genuen Gironari buruz, bai? E, eta gero, niken nahi nuen esan bai, eta, urtero, zerbait berri ematen diegu e, gure bazkidei, bai. E, lehen, bueno, egin genuen mainzunnez, borka iparmartxa da Kanada aparte de Kirola baitaren nola nola zaude, hemen eta orain, porque egon biharzea momen, e, momentuan, bai, e, mugimendu ondo egiteko ta hori,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 eh ipopresi porque bueno gustientzako ona da porque izan e, daite e, e, neskaketa andreiak eta emakumeak osea andreiak eta gizonak daude taldean baina mm, gehiena emakumeak gea eta ordun hipopresiba, ba, oso onde etortzen dia ba gauz askontzako bai gustientzako eta maku, batez ere emakumeentzako bai gero baita pilatuak work egin dugu aurten bi saioek ditugu eta hirugarrena egin bergenun baina itxialdian gaude, osak esin dugi hirugarrena baina ni popres, osa, este, pilatugok baita da, ba, aldaka saintzeko, saintzeko, ez da? E, ba hori, e, dadiak inetari, ba, poskatzen di aldakako sorreis, eta hori, pilatugok, ba, ba hori, egiten duzu ejazizioa, ba, aldaka horiek, e, ba, forteago egoteko, e, e, e, e, eta hori, ba, beti, gaude, urtero egiten gauzak, ba, obetzeko gure osasuna, bai? E, gure osasuna, hori dena, e, este ostalarren partetik, o sea, eskutik, ¿está? Eh, ostalarri osta parmartzatikan, ¿vale? Bai? Eta gero, este, esan esanduz bezala, besela esan, galde, galderari alcalde, soregalderari harir hartzea jotia, e, urte arte zen irekia, ¿vale? Bai? Etortzen sar jendia banbrositikan, Irunetikan, bai? e, baina aurten, ba, esan genun estadarretikan esan genuen eh ba mugatu inbertsan arako osea mugatu eta hori ta ordun gurekin etortzeko ostarreko bazkide izan behar sea, bai? 25 € pagatu gerozu 5 € eh tzea, este em, Baina bueno, ez es nahi zaitateratzen bost euro de asegurua, bai? baina urtian, urtian ogoita marra euro. Baina gero, gero, e, egiten mauduzu, egiten mauduzu iraian etortzen basea, autobusa merkeago. E, krosan ateratzen basea merkeago. Eta gero, dakazu aukera, sartzeko gabonetan, e, es, saskiaren sosketan. Orduan esan nahi dut, keda mas simboliko kertako zau. Lehtzen bainan, e, gurekin ibiltzeko orain, izan berda, postadarren baskidea. Hadoz, eta ikusi zaituztegu jende de xente biltzen zeatela edo iparmartxak bintzen jende asko mugitzen dula. Eta egun zen bat zeatetaldean? Beno, ba, e, komun, gure komunikazioa errexago egitearen, ba, hori mm, modan dagoen dago, whatsapp talde bat sortu genuen. Eta horrentxe bertan e, whatsapp talde horretan egun dago itabat gaude. E, mugimenduak egondia taldean, e, baina, bueno, herrian, e, jende, asko ze, jende gehiago egin ditu ikastaroak. eta gero, ba, ez gara denak elkarrekin ibiltzen, ekin tza desberdinak proposatzen dira, eta ekin tza denara bera, ba, boitzakera ba, ba, bakitzen du, parte, non parte hartzen du, baino, bueno, e, dean, ez? Baina, bueno, ez dakizen bat izago dian, ez dakitik astaroa egin dutena, baina, ez dian, de, jende deixente dago eh, ipar marcha egiten. Hori da. Legarren galderan sartuz, ba galdetoreko gerizueke EA zenbiren taldearen oinarriak. Bueno, ba, a ber, kirolaz hain, herritik e, eta herriarentzat eh sortutako kirol talde gea. Herriari, joanik ba, kustet garrantzia ematen dioguna. E, gero herrian antolatzen diren ekintza ezberdinetan, parte hartzen saiatzen di ba, gure esku dago, maratorian hainbat ekintzetan, eskatzen diguten guztitara bateea. E, eta gero iruditzen zait ere, ba, euskararen Arnasgunea ere badala. Hor kez du esan nahi gazzalea egin nahi dunak parte hartuez dezakeik ireklar dago eta eta jende asko dago, Pues ulertzen дуna, igual ezin duburu oso naio hitzegin, baino, baino. baina bueno, garrantzia ematen diot horri, ze, bueno, funtzionatzen leguia geiena euskaraz eta garrantzitsua da gure herrian arnasune talde batola euskararen arnasune bat izatea. Eta gero, ba, nikuzket oso garrantzitsua izan dela ere, ba, sozializatzeko, ez? Nikuzket asko balio izandula, len esan duten bezala, lagun asko egin ditugu. Eta bueno, ba, badago de Zakitua, jende asko dago igual bakarrik dagona, eta kirola egiteko bakarrik igual ez dana usartzen, eta horre honekin, ba, ba, bueno, ba, kirola zain eta osasuna zain, banik uste psikologikoki ere, laguntzen kirola bat izan dela, eta lagun talde handi herrian. Aipatu dituzue zeharka ere hainbat abantaiak, bai abantaiak esan gero genuke, eta zuzenak galdetu nahi dizuegu, ea zergatik animatu herritarrak iparbartzea egitera Ba vida, ni es, eh, mendizalei esango eh, nien hori ba, nere nere, nere gausak ez este askotan esan diate, bueno, batzutan esan diate, ba halako zerbait ez. Zuk ere kutxiko diasuneribastoiakin ibiltzen, eh, bastoiakin mendian, ez? Edo nik orendi kezte bastoi behar, eh, bastoiak behar eh, mendian ibiltzeko, estamin direnean hori. Eta nik esango nien, oza, sea, iparmartxa dela beste gauza, bai, da kirol bat, bai, kirol hori, este, boen, boletri ofizial del estado aterasan maiatzan iruan 2008an, bai, or dago, e, FEDME, bai, e, Federación de Monta, nola dauz, e, e, federa... nola da, Federación de Montaña y Alpinismo, ta hori, or, or, iparmartxa, or dago, sartuta, kirol bat, beseda, ordu, este, iparmartxa kirol bat, hori garbi aukite hartu dut, bai, E, eta gainera, espeña eskera kirola, kirola oso berezia. Oso berezia, sa, este, mendian ibiltzeko funkalek lehen esan du. Ni naiz kapaz orain mendira iotzeko lehen baino asko sobeto nere dadiak. Ipar martxak egiten asko zerrexiago da. Ipar bai? martxak egiten asko zerrexiago da. Ipar martxak egiten, oza, juzten zea impulsokin. Oza, impulso ematen. Es? Orduan, eh, mendizalei, oza, ipar martxak egitea ba, izango zen da, izugarria. Dai? E, hori da probatzia, probatzia. Jakin arte, oza, probatu arte ez, duz, ez dakizu, zer den, bai? Eta gero, korrik baita, ez? Etorri dia, ja, batzuk, batzuk etorri dia, ninten korrika egiten, oza, gazteak eta ondo bali bat zaude, ba, perfecto, ez? Baina, batzuk, hainbeste korrika eta etari, ba, dakate harazok, bai? Bela honetan, eta hori, etor, batzuk etorri dia egin behar porque mm, ezin dute ja korrika egin lehen bezala, ez? Orduan, e, e, esan nahi diet beraiai korrik alari bai, mm, Zalantza baldin badakatea, osa, mina baldin badakatea launa eta hori, iparmartxan ar, probatzen badute, daude kompetizio pila, pila daude, eh, urtero gehiago, nahi badute kompetitu ipar, e, iparmartxa egiten, bai, e, eta ez da kalterikan, oza, ez, ez, zu, ez duzu mina sentitzen ez belaunan, ez txokatilan, ez, ez aldakan inon, bai, et e, bai, hori hori bera jentzako, bai, Esan ez ke mm, iparmartxa egitek, egitean zu jartzen duzu abiadura intensitatea eta dena zu sea mm, nagusia bai zu egin iparmartxa oso suave egin desaketsu oso intenso porque, gauza gasada abiadura beste gasada intensitatea o sea que esa hori e, mendizalentzako est korrigalarentzako eh mm, eh e, izat da kirola oso, oso, e, niretzat, oso importantea, niretzat altxorra da, niretzat da altxorra, ala esaten dut gar, garbi, oza, altxor bat da e, probatzen badugu dugu, ba hori, ba gero, gero bakoitzak desitzen du, e, korrika nahi du jorkorrika jarretu egiten, mendira iotzen bastoi, oza, iparmartxagin gabe, hori bakoitzaren e, gu, gu, gu eskudago, bai? Bueno, eta nik, e, bueno, bakirola egitea guztoko bali duzu. Eta beste kirol bat, probatu nahi bat ez du, ba, probatu zazu e, iparmartxa. Nik animatuko nituz egien bat, ba, onura asko dazkalako ez. E, bueno, e, interneten sartzen batzatea ikusiko duzute, baina men datu asko daude e, munduko uniberseadeak egindako ikerketa batzutatik bat aterata eta bueno, leen le le esanduan bezela, ba, e, gorputzeko giarren 1980a ondo eginda lantzen dituzu. Hori oso garrantzitsua da. Eh, gaitasun kardiovaskularra hobetzen obet du. Dakite, depresioa eh, endorfinak e, askatzen ditu eta serotonina maila hautitzen du. E, Dauska osteoporosiako ere oso ona da. Ularreko minbiziarako ere oso lagungarria da askeran gauza asko aldakabe launa eh bueno, txor, eta eh, bueno, pre, eh, bertako artikulazioen presioa ez hainbeste presio izateko Osa, oso lagungarria da ordu, rosak esan du bezela eh, ba bai eh, korrika egitea kirola da eta osona da baino, bueno azkenian ba bai azkenian eh no bat edo izan dezakezu eta honekin ba Ba, bueno, ba, laguntzen dezu, ez, Hori ez izateko. Eta bueno, ba, ez dakit, e, animatu eta eta parte hartzeago bidartzen saituzte guztiei laguntalde esan sendelun bezala laguntalde politagaria eta ba, animatu. Bai, nik, o sea, nik Jonkale eh, sunduna, eh, Ados Nagonoski, eh eta eh nik esango nuke, eh mira, Zenderismo, nire eta deskubrimento izan da, senderismo egitea. Zenderismo, oza, ipartmartza egiten, senderismo egiten, deskubritzen duzu lekuak, kerriak, egin dezakezu euskalderrian, kanpoan, eta da gauza gauza hamdia. Oza, altxor bat dala, eta unkalde esan duen bezala, nahi dizunean, probatu. Bueno, ba, honekin elkartzketa maitut zatemango dugu. Mila esker gure gombidapena onartzea batik eta nahi duzuen arte. Mila esker zuen. Eskerrek asko zuen.